Tinka tinka tinka tinka tinka Tinka tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Tinka tinka Ända sedan jag för första gången såg Agnetas nyårskarameller på TV4 för eh, säkert 20 år sedan Så jag har drömt om att ha mina egna, så här är de eh, KP Lucas nyårskarameller nu har vi alltså hållit på snart i två år med den här k Och därför känns det extra värt att få göra de här nyårskaramellerna. Men vi kanske ska ta och lyssna på hur, hur allting började. Det var jag och KP-Katarina i studion. Och ja, vi var väl inte helt vana vid att podda helt enkelt. Tror vi ska tänka på att prata någonting långsamt eller? Josefin trodde att man skulle prata snabbt- okay. för att det inte vara tråkig. Jaha, och så snabbt som hon brukar prata- så <laughs> liksom. visst, det är ju- jag vet inte. Jag vet inte heller om det skenar så där är inte så bra heller. Alltså Nej. Nej. i snabbhet. Nej, man får inte- det är väl som vanligt en gyllene medelvägen. Ja, det måste det vara. Ja. Det är väl så. Jag bara tänker när man pratar för folk i andra sammanhang så brukar det ju vara viktigt att man... Tydligt. Pratar, gör tydligt, ja. långsamt och sådär och låter saker sjunka in. Men liksom, det kanske är fel forum för det. Det här kanske mer ska vara så lite spontant. <laughs> nu gjorde Katarina en gest Ja, här, som precis. Så inte sydligt <laughs> kan man inte göra. <laughs> jo, men då kan vi berätta det som du kan <laughs> ja, säga när syns. jag... Eh, ja. Då så, välkomna till KPs första podd någonsin. Vi kan kalla den för Kopoden. Ja, ni fattar va? k p o d, -d -n. podden Det blev ju rätt bra det där första avsnittet ändå, trots allt. Och, eh, ja, många blev sugna på att höra mer och många blev sugna på att vara med. I avsnitt sju minns jag speciellt något som både smakade och luktade riktigt, riktigt illa. Det var en, en, en frukt, världens mest fruktansvärda frukt och den hette Durian. Jag vi tar och lyssnar på det. Okej, okay. vi är alltså ute på gården och vi har, Amen. frukten är inpackad i fem påse säkert och det luktar starkt av kattkist. Jag... Oh. Nu är kartongen upp. Åh, oh, det ser så lebbigt ut. Okej okay, nu smakar jag bara, äta det. Alltså vi smakar lök. Lök och lite sött. Jag blir jätteäcklad för att det luktar så vidrigt, men jag tycker smaken var helt okej faktiskt. Det smakar typ... <laughs> det smakar typ potatis också. Okej, okay, jag ska smaka lite här. Jag tycker det är okej. Okay. <laughs> jag tänker att så här bakar ruttenlök. det är vidrigt. Vidrigt faktiskt. Jag hatar den här konsistensen. Det <laughs> alltså, är den äckligaste konsistenten. Man måste äta mer och mer för att kunna uppskatta det, så... det. Det dummaste jag har varit. Källas svenska durian älskar alltså, det, förbunden. Det, det stod att det inte skulle orsaka något illamående. <laughs> jag börjar typ gråta. Wow. Durian heter det frukt. Alltså, fruktansvärt vidrig frukt. Ja, det är inte snags, Lukas. Tack, tack. Fick jag sour cream stjärnor här. Det är ju godare mm. än durian. Hör ni hur det krispigt här i vår, vårt lilla nyårsmingel? I samma avsnitt som vi hade den här durianfrukten så pratade vi också mycket om vilken mat som man tycker är, är äckligast. Och jag kommer ihåg att Ludvig fick honungsmacka. Tyckte han inte om. Josefrid, vad fick du i hatmaten? Jag fick vinerbröd. Jag fick, fick vinerbröd, det som är så gott. Eh, och själv fick jag friterad banan, det som är så äckligt. Och så här ledde jag. Nu kommer ju vår prowl här. Det är, han har mat med sig. En låda med något gyllenbrunt. Mm. Och det är även en liten skål till med något flytande. Det ser ut som typ... Spännande. Gud, det ser ut som det är... Det ser ut som friterade bananer. Vad gott, säger jag. Ja, Gud, vad, vad säger vad ni? Jag är jättesrugen. Det ja. ser jättegott ut. Ja, jag gillar men, inte friterade bananer. Men men alltså, jag har minne, vad står det på sista sidan? Just det, för här står det ju. Lukas Björkmans hatmat. Sidan 50 i 15. Jag gillar det mesta, men inte allt. Kokt fisk, gris, fötter i gelé, ketchup, bruna bönor, brysselkål och friterad banan. tycker jag inte om alls. Nej, det gillar jag inte alls. Jag trodde ni skulle äta med. Ja Jag äter väldigt gärna, men jag tycker du kan få premiär Du får väl smaka smaket. nu när Arvid har kommit in så snällt. <hör> Vilket förhållande har du till friterad banan? Varför är den så vidrig? Uh, uh, jag gillar inte varm frukt. Uh, tillsammans med, med äppelkaka tycker jag också är äckligt. Uh, jag brukar försöka ta bara pajdegen. Nu är första biten på gaffeln och på väg in i munnen. Oh, där! Ganska äckligt. <laughs> ganska äckligt bara, det, det är, är ju helt också. okej ändå. Ja, men jag är ju vuxen. Alltså, jag om jag hade varit barn så hade jag sagt Åh, åh äcklöst, jag smakar. Men hur är det, det. känslan nu då? Ja, men ganska äckligt, jag tycker inte så mycket om äh, varm frukt. En annan eh, rolig en liten här, matkaramell som, som, som man skulle kunna ja. lyssna på. Okay i min egen ostlista från avsnitt fyra och då lät det så här Hej stora elev Mina fem bästa ostar är präst, herrgård, grevé bry och chevre. Du var fem poäng, absolut Uh, det var alltså ett uppdrag från, från en KP-tidning var, var, var det från Rastjakten eller var kom det? Ja, ja det var från Rastjakten Rastjakten är ju ett, ett roligt inslag med uppdrag som man kan göra på skolgården Det kan ni kolla efter på, på, på KP-webben, sök på, på Rastjakten Det har också varit mycket musik i, i de här två åren med, med KP-podden jag har ju till exempel skrivit en egen sång om, om, om Mukbang alltså det här mat eh, mattittandet som finns på, på Youtube eh, och den lät så här Mukbang, Mukbang KPIs egen Mukbang överallt hör jag hur ni tuggar lyssna på, lyssna på KPIs nya på vad är det Jo, det är min sann, är KP's muckebang. Jag tycker de var jättebra. Och muckebang, tycker jag. Det låter ja. lite norskt, muckebang. Precis, där sjöng jag om Kpis egen muckebang, som jag kallar det. Och alldeles nyligen, här i avsnitt 20, så avslutade vi med Is it too late for a party. En läsare som hade skrivit om en Justin Bieber-låt. Och den går så här, med lite snabbt. Jag tänkte vi kunde sjunga den, men ni får höra texten här. Den går så här. Is it too late to ask for a party? Mm? Cause I'm missing more than just popcorn and Smarties. Oh Is it too late now for a party? Yeah, I know that it's a party here, so open yo the door as clear. So I thought I'd hittat up a karaoke version of this now. Barney. No I'm yeah, so yeah. okay. Ja, härlig party-stämning! Ja, stämning, bra party -stämning. <laughs> Visst var han bra? Sen har vi även pratat om hur man kan höra fel när man lyssnar på musik och det var ju avsnitt sex det är ju alltid ett roligt ämne jag, jag antar att jag tar upp min favoritfelhörning som är Gustavio jag, jag hoppas att, att den är med här om vi lyssnar på det jag gjorde ju bort mig rejält för tio år sedan när jag gick på journalisthögskolan och pratade om en låt av ett band som heter The Rolling Stones och jag sa att den hette Gustavio. Och den låter så här. Mm. Och den heter ju Start Me Up. Jag trodde att den handlade om en pojke som heter Gustavio. Men det stämmer mm. inte. Och alla skrattade åt mig i hela Sundsvall. Men den mycket bättre som Gustavio. Ja, men det blir mer som en episk saga. Men det roliga är ju... Gustavio, sen kommer... You make grown man grown cry. cry <laughs> Varför då? <laughs> så det är också vad den Hur torterar den här Gustavio de vuxna männen? <laughs> Eller är han gråta. bara så vacker? Ja, så kan det vara. Att de blir avundsjuka. Mm. Jag har ju en felhörning som jag tycker är en rätt Jag tycker mm. att de ska ändra hela hela texten ja, för att det blir precis. mycket bättre. Det var, Jag har trott alltid att jag har rätt, men Lukas... Berättade nu här alldeles nyligen att jag hört fel. Det är luftens hjältar från Disney ja. som går så här. Ja, den är, den är ett, ett <laughs> låt. Eh, och Josefin, du trodde att de sjöng upp. Ja, men det är så självklart att de sjunger upp. De sitter i flygplan, de ska åka upp, de sjunger. Nu sticker vi upp, upp, upp, upp, upp, såklart. Mm. Men jag, Inget är, annat. ända sedan är så... jag var liten och hörde den där så har jag ju vetat att de säger Nu sticker vi. <skratt> <skratt> <skratt> för att de är typ djur. Det är så konstigt. Var ju. Många som har undrat över den här musiken som är i början och slutet av K-podden. Vad är det för låtar? Och det är ju. Det är ju musiken från det gamla bandet, kassettbandet KP-låten, som gavs ut till vårt 100 årsjubileum 1992. Där är all text och musik skriven av KP-läsare. Och så är det då Proffsmusiker som har arrangerat och producerat ihop det. Men det är skrivet framfört och sådär avläsare. Det är häftiga låtar. Här är några smakprov. bara musik som har hörts i i K podden Det är väldigt, väldigt mycket prat. Kanske pratar vi för mycket till och med, men eh, sen så har det ju varit en hel del imitationer och jag gillar ju att imitera både Leif Hjelper och, och, och även eh, Edvard Blom som tycker mycket om mat och korv och eh, fläskrullader och sånt där. Det är inte alla som vet det, men Ludwig är även expert på det ljud från djur. Djurljud alltså. Och så här låter det till exempel när han är en fasan i avsnitt nio. Kuckuck! Kuckuck! Det, det är ett ljud som jag ofta stöter på när jag går runt hemma hos mig. Till skillnad från er så bor jag inte mitt i stan utan en bit utanför. Och där bor fasanen. Har du fasaner? Det har jag. Ja. Och det var eh, dess karakteristiska läte som jag efterhärmade här. En gång till. Kuckuck. Kuckuck. Där, där tyckte jag den satt. Ja, bra. Och vi har tagit upp väldigt många olika knasiga i eh, podden. Kan man gifta sig med en boll till exempel? Det är jag som spekulerar i det. Om du var tvungen att bli här i ett föremål Vilket föremål skulle det vara? Någon form av boll tror jag Då kan man alltid ha kul tillsammans mm -hmm. Någon hållbar boll Som inte ja, men jag, jag... en Typ tennisboll ja, Skulle kunna vara eller Ännu hellre en fotboll eller en badboll eller... Ja, men Jag tror jag kan ändå förstå han som Som du sa gifte sig med kudden Det är ju ändå någonting som ja, Man kan få närhet av <laughs>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 Eller kåp. man kan känna sig lite kär i när det kommer ett nytt nummer av KP. Om man var tvungen att föda en fisk, vad skulle det vara för någon? Skulle det kunna vara en ruda, en neontetra eller kanske en braxen? På tal om fiskar över marken så hörde jag om en japansk konstnär som ville ett projekt där hon skulle föda en haj istället för en människobebis. Ja, rimligt. Hon har inte gjort det, men, men hon har ett sånt pågående projekt. Och eh, det kan man ju undra sig varför man vill ha ett hajbarn. Men på något sätt måste hon ju få in då ett hajfoster i livmodern ja. om det här ska göras på något sätt. Och mm. enligt henne då är det möjligt. Enligt många forskare skulle man kanske kunna säga att det inte går. Kanske svårt. Ja, ja. precis. Varför finns en haj? Man kanske hellre skulle vilja ha en lugnare... Ruda eller ja, En bläckfisk skulle jag nog välja mm. Om jag var tvungen att välja en fisk Om du var tvungen att föda en fisk ja. En delfin En delfin är ingen fisk ja. yeah. <laughs> Den gamla ah, yeah. Josef, ska du dra dig för Ludvig eller? <laughs> Att delfinen ja. är faktiskt, eh, hör till släktet valar. Den är ett däggdjur och den föder levande ungar, vilket i och för sig hajen också gör, trots att är jo, en fisk. men delfinen eh, jag och, och också. Som ja, alla just så då måste man, då när den har fötts då diad den också. Ja, precis. Det slipper man ju med hajen. <laughs> men jag undrar om bläckfisken lägger ägg? Alltså bläckfisken är ju inte heller någon fisk, utan den är ju ett blötdjur. Just det. Eftersom jag valde ett blötdjur så vill jag välja en ny fisk mm. eh, att, att föda. föda. <laughs> eh, så jag väljer nog en, en sån här uh, liten liten neontetra. Ja, ah, det låter inte så smärtsamt. Ja. <laughs> Och jag tog rudan. Den blev lite mer... Ja, det gör jag lite vild. Jag, jag hade valt Braxen på grund av namnet. Jag gillar namn som har bestämd form. En Braxen. svårt att sova någon, då ska ni gå till avsnitt 11 och lyssna på Ludvigs bästa sovtips. Ibland när jag inte kan sova på natten, då prövar jag att bara vända på mig så att jag ligger med fötterna där kudden är vanligtvis och huvudet ner. men jag liksom bara, bara Fan, vänder var... på mig i sängen. Ja, det är väl inga konstigheter. Aldrig testat. Nej, gör det om du inte kan sova mm. nu. Ja, men då vaknar man sen på morgonen och den förvirringen som bara den lilla lilla förändringen jag ger. Det mm. är helt otroligt. Det är som att vart är jag undrar jag när jag vaknar? Ja, det är inte så dumt att lägga sig bak och fram kanske som Pippi Långstrump. Men varför vill Ludvig sova i ett hus med renare? Och Jossan, varför vill hon sova inuti en val? Lyssna på det här. Om du fick välja en lite mer udda plats att sova på, mm. var skulle du sova då? Det finns ett ställe som jag har tänkt på att jag tycker verkar väldigt, väldigt mysigt. Och det är, vi har ju pratat om Skansen mm. tidigare. I tidigare poddar. En djurpark i Stockholm. För de som inte har koll på det. Och varje gång här på Skansen. Så tar jag en runda förbi alla djuren. Och sist nästan av alla djur. Så kommer man till renarna. De bor i som ett litet. Mysigt lågt hus. Med massa halm inuti. Och så är det rena. Du vet ju renar. Deras päls och så päls. Där. Där skulle jag kunna tänka mig att sova faktiskt. Så du får välja vad du vill. Så väljer du ett litet, litet hus med renar. Ett varmt och mysigt hus med gosiga renar. Hur ja. tror att en ren sover? Men jag tror de lägger sig ner så där på. Du vet som, en, som man gör. Gosar ihop sig. Ganska tätt ja. på varandra. Och då skulle du ligga liksom mitt i den ja. klungen. Så. Ja. Mm. Du då? Du vet på Naturhistoriska i Göteborg. Mm. Där finns det en val. Jag har hört om valen. Ja, ja världens... Enda uppstoppade blåval tror jag att det är. Wow. Ja, den är. Den är typ, den är inte jättestor, för blåvalar kan ju bli 30 meter. Mm. Den här är kanske 15-16 meter. Så det är... Ändå stort. Ja, men den var ju inte fullvuxen när den ja. låg. Okay. Men den finns, dels finns den uppstoppad, som, mm. och sen finns även skelettet utställt, men inte liksom i uppstoppningen, utan <laughs> den här uppstoppade valfisken då, den kan man gå in i. Mm. Och där inne tänker jag. Att man skulle övernatta. Har ni tänkt på att det är svårare att prata när man andas in? Att det blir här när man pratar. Det kan ni höra här i avsnitt 17. Det låter ju som att det skulle vara så enkelt tycker jag. Så man bara... Ja, precis. Men så fort man pratar så blir det ju något med munnen att man antingen... Men man pratar in något. Hallå? <skratt> <skratt> Hallå? Han alltså, <andat> in genom <skratt> <i> nötan. <skratt> men nu nu tyckte okay. jag ändå att jag lyckades. Han har in genom nötan. Men mm. anser inte du? Han har ju in genom. <skratt> <skratt> <skratt> ja. Också. Också. Ja, det är sant. <skratt> Bara andas in genom näsan. Och samtidigt säger det hon. Det är möjligt att det går, men... Jag vet. Nej, jag kan inte. Jag kan inte Malin, tyckte du att du kunde... Nej, men jag kände ju sen att jag fuskade- eftersom jag andades in mm. genom munnen också. Kanske är det konstigaste ämnet av dem alla- att stjäla en säl. Vad är det Josefin tänker på här egentligen? 2007 så läste jag en artikel- om en säl, en knubbsäl som heter Juni. Hon bodde på Skansen- men helt plötsligt- så hittades hon i det fria i vattnet. Utanför. Alltså långt utanför parken. Mm -hmm. Och eh, då stod det i den här artikeln. Att sälen eh, hade, hade rymt genom att hoppa upp på en mur och över ett räcke. Och det stod det bara som helt normalt förklaring. Så gick det till. Men den liksom, de förklarar inte alls. Kan en knubbsäl ens hoppa över en hög mur- kan en ta sig fram på land? Tog hon sig ut ur parken? Kravlade hon sig liksom ut till vattnet utan att någon såg henne på land? En knubbsel är ju inte jättesmidig på land. Och de är ganska tunga och stora också, hur? Ja, jag såg jag var på Skansen och såg Sälarna nyss. Och tänkte på det. Det är inte en chans. Och det är jättehög mur plus ett räcke. Så hur sjutton gick det här till? De kan ju ta sig fram på land. Det har jag sett flera gånger. Men... Hur den kom över den där sälmuren är ju helt obegripligt. För den är ändå skapligt hög. Jag har någon sett en säl hoppa så högt. Nej. Nej. <skratt> har någonsin en säl hoppa alls? Någonsin. Ja, men då, när de hasar sig fram på marken det är det ju som små, små. Alltså det är, men de lyfter väl aldrig från marken. Max en eller? centimeter. Liksom. Ah. Senast jag var på Skansen såg jag en säl som gick ner för en trappa. Det kan jag lägga upp på. <skratt> på Instagram. Ja, men gör det. Men jag, ja, tror, det. jag tror också att, att neråt så, så, så är det inga problem för sälar. Då jobbar de liksom med tyngdlagen så att säga. du Då är bara styrar lite med fenorna. Men just upp för saker känns svårt. Ja, med tanke på hur ansträngd den sälen verkade av att gå ner för trappan så kände jag att det där är maximalt vad en säl kan ja. prestera. Men det var också det jag tänkte att den här sälen om den väl kommer över muren då kan jag förstå att den har något vatten. För att uppifrån sälhängnet så är det ju rakt ner i Djurgårdskanalen. Alltså, men det är långt. Jag tog om du, bussen. Nej, det är liksom... men alltså om du, om du går för berget så är det bara 200 meter ner. Man rullade den ner då? För det är ganska... Ja, det, det är det jag tänker att den har liksom... Och ingen har sett det det Du måste ändå gå ganska långsamt. I, i, i, I skydd av nattens mörker kanske. Det här är i alla fall den roligaste historien jag vet om djur som hamnar på fel plats. Och jag tänker på den typ varje år. Jag, jag håller med om. Väldigt mystisk. Men misstänker du att någon har lyft upp sälen och burit ner runt vattnet? Ja. Jag med. Och sen får ni absolut inte glömma att lyssna på vår poddteater från avsnitt 19. Statsministerns lyckligaste dag. En poddpjäs av Rosa Nordström. Och även skicka in om ni vill att vi ska spela någon viss teater. E Mailen är ju kpodden.kpwebben.se alltså kpodden.kpwebben.se Har ni tänkt på det att det här året kändes ovanligt kort? Det, det var som att helt plötsligt var det nyårsafton. Och jag tror att jag vet vad det beror på. Lyssna på det här från avsnitt 11 förra nyåret så, så förstår ni varför det har känts så oerhört kort. Välkommen till Kopodden. Välkommen kp Hej! <laughs> Hur mår du? Ja, men jag var bra. Jag testar av hur, hur du reagerar. Man väntar liksom en sekund för länge. <laughs> men nu kände jag att det var inte helt bra ju. Nej, Nej men det är jättefint. Det är ju nytt år. 2017. Det är det. Första podden. Jätte pepp. Det är väldigt tid på morgonen så det är bara jag och vem har vi mer? KP Ludvig. Ja det är lite av en morgonpodd det här. Mm. Klockan är ungefär åtta kan vi säga. Ja Tänkte du på nyårsafton? Det var faktiskt därför jag testade dig med mm. att lägga in en extra sekund innan jag svarade. Mm. Tänkte du på, att, eh, på skottsekunden på nyårsafton? Uh, jag kände inte av den. Nej, det gjorde jag inte. Berätta om skottsekunden på nyårsafton. För er som årsafton. inte vet så ibland gör man så att man lägger till en extra sekund på året. Det är jättekonstigt. Och det gör man för att jordens rotation är liksom inte exakt ett dygn utan den är ett dygn och Pytte pytte, pytte, pytte, pytte, pytte, lite mer. Så på ett år blir det en sekund till då? Inte varje år. Senast målade till en skottsekund, det var typ tio år sedan kanske. Men nu var det skottsekund och det var så här lite förvirring i mitt sällskap som jag firade med för att vissa var så här jättetaggade på den här skottsekunden och vissa som jag då hade total glömt bort den. Så att när vi liksom ner till tolvslaget så var det så här, en sekund det liksom skavde lite där för att vi firade inte riktigt samtidigt då. Så då tänkte jag lite på det där, när, alltså en sekund är ju typ ingenting. Men ibland så gör det ju faktiskt skillnad med en sekund. Till exempel när någon dröjer en sekund med att svara. Just det, ja. Även om man kollar, alltså, typ, kollar någon i ögonen en sekund, mm. det är lång tid. Då tänker jag på Usain Bolt. Skulle han springa 100 meter en sekund snabbare i år till exempel? Sant! Folk Shit. skulle häpna. Men skulle han springa en sekund långsammare än han gör. Då skulle han typ vara så här mediocre Ja, då skulle alla tycka han var löpare. sopa. Ja. Jag tänkte på det mycket förut. Nu har ju Instagram ändrat det. Men förut när videorna bara fick vara 15 sekunder. Just det. Herregud ja. vad en sekund var mycket då. Då liksom snälla om man bara kunde få ta 16 sekunder. Det är ju sjukt egentligen. En mm. enda liten sekund. Ja. Marcus och Martinus har mm. ju förresten en. De är med i det här första numret. Kopie på Nöje har vi en intervju med dem. KP1 som kom bara för några dagar sedan. Precis, hoppas ni har hunnit bläddra lite i den i alla fall nu mm. på julavet. De har ju en låt som heter One More Second. Okej. Okay. Och With You sjunger de. Hur, om du skulle sjunga på den, hur låter den då? <laughs> jag, jag kan inte <laughs> sjunga på den. Men jag antar att de firar nyår med varandra. Så då fick de ju så här en extra sekund Just med varann. Det, undo, ja, det är underbart. Men de tyckte det räckte. Ja, det tror jag. En sekund kan ju betyda mycket faktiskt. Men nu det blir det dags att säga tack för i år och gott nytt år och skål och vi ses ju nu! Nu kör vi raketen i studion! Och så välkommen till det här nya året Och glöm inte att följa oss på sociala medier KP finns på Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat Sök på kamratposten Och glöm inte KP Lukas konto och KP Josans konto på Instagram Och maila in till oss på, på K-podden på kpodden1kpwebben.se Alltså kpodden1kpwebben.se Tack och hej tinka tinka tinka tinka tinka tinka, tinka, tinka, tinka, tinka, tinka, tinka, tinka